A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulilmuttaqin Wal'a'udwana illa ala zalimin As-shahidu an la ilaha illallah As-shahidu anna Muhammad al-abuduhu wa rasuluh As-salim wa sallim ala Sayyidina Muhammad As-salim wa sallim Wa ala alihi wa ashabihi wa itiba'ahi wa tamsekubi sunnatihi ila yamuddin Subhanaka la'alma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil al aliyal azim wa ba' Alhamdulillah Pertama-tama nyamal kita mengawali pertemuan kita yang mulia lagi berkat ini Di tempat yang juga dengan penuh kemuliaan ini kita mohon Moga-moga dengan keberadaan kita di sini Kita akan semakin hampir kepada rahmat Allah Mari sama-sama kita mengawalinya dengan Kita bersyukur kepada Allah Di atas segala nikmat Yang Allah kurniakan kepada kita Sama ada yang mampu kita lihat Apatah lagi yang terlalu banyak Yang tak mampu kita melihat dan mengesan Moga-moga dengan kesyukuran yang kita lafazkan Dari masa ke semasa itu ...akan melayakkan kita mendapat tambahan daripada Allah Subhanahu SWT. Kasihi Fazil Tuan Imam, Surau, Pengurusi Nassaf, Pentadbir, Surau, Ashabul Fadilah, Ustaz, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi melihat batas-batas Islam kufur yang menyebabkan ada orang Islam yang tak layak dipanggil Muslim. Kita dah sebut sebelum puasa. Lepas raya lupa dah kut. Sebelum puasa itu kita dah sebut mengenai kata Syekh Shaltud dalam kitabnya ini ada orang Islam yang tak layak dipanggil Muslim. Kerana sebab-sebab yang telah kita sebutkan. Tak apalah kita ulang tayang sekejap. Sebab pertama. Sebab pertama kata beliau yang menyebabkan kita hilang kemusliman walaupun kita Islam. Kita percaya kepada Allah Tanpa mengesahkannya. Percaya Allah tu ada. Tapi tidak mentaati, Dan tidak percaya bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita tentu kali sumber yang satu. Hanya Allah pencarat kehidupan kita. Percaya ke dia tapi tak nak menerima Allah sebagai pewarna kehidupan ni. Warna rumah tangga ni dia. Warna penyagaan ni dia. Warna negara ni dia. Allah yang beri warna bukan kita. Dalam bahasa mudah kan. Yang kedua. Yang kedua kata dia beliau. Tidak mengakui bahawa Allah mempunyai Allah merupakan satu-satunya kuasa. Yang mengatur alam ini. Hanya Allah yang boleh mengatur alam. Sebab alam ini dia punya. Jadi bila Allah mem, mem, mem, mengirimkan aturan. Mengirimkan syariat dalam bahasa tepatnya. Yang ini cara Allah mengatur dengan mengirim apa? Mengirim. Syari'an. Jadi yang berhak, Allah. Sebab itu kita tak berhak nak buat hukum. Bila kita cuba nak buat, kita dah mengambil tugas Allah. Ini namakan kesyirikan. Allah buat hukum, kita membuat juga. Lebih hebat lagi, kita tinggal hukum Allah, kita pakai hukum, hukum kita. Contoh, paling mudah untuk faham. Allah dah buat hukum zina, kita buat hukum zina kita. Allah kata seratus, kita kata enam. Kita tinggal yang Allah punya, kita bagi dia punya. Oh, itu berat itu kan? Sedangkan hak buat hukum, dia katalah aku je. Inil hukumu illa lillah. Sungguhnya kata Allah buat hukum ni aku je. Sebab itu mana-mana hukum lain terbit atau buku alam ni, dia tak boleh memisahkan lagi daripada kebergantungannya kepada hukum Allah. Boleh buat hukum lain, tapi hukum tu mestilah digantungkan kepada hukum Allah yang asal. Sebab itu kita ke ulama, merumuskan hukum-hukum lain berkaitan dengan sesuatu yang memabukkan, mereka mengambil daripada nas, arak. Sebagai asal itu, menghukum yang lain sebab, sebabnya sama. Yang berkaitan dalam keadaan usul fiqh dia panggil apa ini, kita berkaitan kaedah qiyas. Menyamukkan suatu hukum dengan hukum yang dah ada. Tak boleh buat hukum lain. Oleh kerana sebab, ataupun kesannya sama, arak mabuk, dadah pun mabuk. Daun ketum pun mabuk. Daun ketum. Ha. Rupanya daun ketum ni kalau minum banyak mabuk je. Ha. Dan Kak Indah, kata Nabi kita apa? Sesuatu yang mabuk kan ni, kalau banyaknya mabuk kan, sikitnya pun tetap haram. Ha. Jadi, itu Kak Aindah dia kan? Sesuatu yang mabukkan banyaknya, maka sikitnya pun jadi haram. Itu Kak Indah usul fiqh. Ha. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Hanya Allah sahaja berhak menerima ketaatan. Hanya Allah sahaja berhak menerima ketaatan makhluk ni. Makhluk tak boleh taat pada yang lain. Pun kalau kita taat, semata-mata kerana apa? Yang kita taati tu mentaati Allah. Kalau taat tak disandar pada Allah, kita haram taat kepada makhluk ni. Nas yang paling mudah kita faham pada kita ikut imam sebab imam tu. Imam tu menyembah Allah. Kalau imam baca ayat lain macam mana? Tak usah kita baca ayat. Kan? Imam baca Quran je. Tapi fatihah tak baca. Ayat Quran mesti baca. Kita ikut tak? Dia bukan baca ayat lain. Aku baca Quran juga. Kenapa saya tak ikut? Betul. Tapi Quran yang dalam semayang ni. Dia mesti ada fatihahnya. Lepas tu baca Quran lain. Tanpa fatihah. Ha, Kira-kira dia ikut dia. Walau dia baca surah Baqarah kan. Tapi ustaz walaupun dia tak beritahu. Fatiha 7 ayat. Baqarah ustaz 286 ayat. Mana banyak. Ha. Ini bukan kira mana banyak, mana hukum. Mana banyak yang kira. Ha. Nah, kalau kita kira mana banyak, letih lah kita Ini kan. ha. maknanya kita ikut sebab. Sebab dia ikut syarat itu je. Bukan sebab dia itu imam. Bukan sebab dia itu imam. Bukan sebab dia itu memimpin. Tapi kita ikut sebab dia ikut Allah. Jadi kata ulama Syatut, tidak dipanggil muslim. Jika seseorang itu mencurahkan ketaatannya kepada selain selain Allah. Dan yang keempat, menyebabkan seorang hilang muslim bila apa? Bila dia macam tak percaya yang Allah ni ada di salah dia. Allah ni ada ada kitab dia. Yang dikirim kepada hamba yang dipilihnya untuk menyampaikan kepada hamba-hamba yang lain. Dia salah ada. Tapi tak percaya. Baik. Itu yang dah kita bincang secara ringkas. Menyebabkan orang ni walaupun Islam tapi tak dapat dipanggil Muslim. Macam orang mancing lah kan. Dia bawa, dia bawa pancing, bawa joran. Mata kaya tak ada. Dia tak payah mancing. Mancing apa nama? Datang surau. Datang surau. Pakai lelah pendek je. Tapi boleh tanya nak semayang. Bayang apa nama? Macam, layak tak dia bagi sebagai seorang nak semayang? Memang dia kata surau. Memang dia kata nak ke Tapi Keadaan dia tak melayakkan Dia gelar sebagai seorang yang nak semaya. semayah semalam Dia akan sibuk balik Belum kahwin dia kelang Rupanya silap sikit Dia pengantin dia akan marah dia Marah dia orang kan oh. Marah dia orang Apa namanya Apa namanya istilah Apa, apa kosas, kosis, apa nama maksudnya? Yang, yang bunga tu kan? Dia patut, rupanya dia dekat mana? Dekat tanjak tu kan? Dia kata, bu, sini tak boleh ke? Engkau nak ada pengantin ke? Tak. Oh, marah. Sekadar ubah kosas apa? Apa nama sebut nama tu kan? Ha, Krosas, krosis, tak tahu lah kenapa? Dan maknanya, kata di pengantin lelaki ni, Acik, tak sini tak boleh ke? Engkau nak ada pengantin ke? Tak. Tanya balik tu. Engkau diam. Matur kan. Pengantin tak silap tak dikatakan pengantin kan. Itu yang disebut oleh Syed Syatut. Dipada prinsipnya. Kalau dah ini yang kita lakukan. Maka kata boleh. Walaupun kita nampak Islam. Tapi tak layak dipanggil Muslim. Baik. Dan seterusnya. Kita pambung malam ni. Mengenai kekafiran seseorang di sya Allah. Maka hal itu tergantung kepada keinginan atas akidah atas bahagian daripada akidah. Sesudah seruan pada akidah itu sampai kepadanya menurut jalan-jalan yang benar, yakni apabila dia merasa puas terhadap akidah itu setelah dipertimbangkan dengan masak-masak. Tetapi dia tetap enggan untuk menganutnya dan bersaksi dengannya lantaran kah kepala sombong tamak dengan harta benda. Kemegahan pasu takut celaan dan merosakkannya. Ini sebab yang seterusnya mengenai Kafir lah seseorang. Dia tahu, Dia tahu dah. Dia tahu dah. Dia kenal dari Islam. Dia tahu dah mana haramnya, mana halalnya mana mungkarnya mana maksiat. Dia tahu dah sampai. Dengan jalan-jalan yang terbaik. Dah mengaji dah apa kan? Mengaji pula tafsir syariah, usuludin. Itu lagi teruk dah pula kan? Kau dah mengaji syariah pun, tak apa nak yakin syariah. Apa hal? Dah mengaji usuludin, tak kenal Allah. Apa hal? Mak ni cara sampai tu jelas. Dia duduk kat surah, dengar misalnya kan. Dan dia mengaku, aku faham. Dia tengok, kan? Aku tahulah semayang tu wajib. Tapi suka aku lah semayang ke tak? Ha, yang tu, jenis tu kan. Atau keluar hujah apa hujah, klasik. apa? Kau tahu tak? Kubur aku kubur kau lain-lain tau. Ha, itu dia punya ayat yang paling hebat. Kan? Aku tak sama kubur dengan kamu. Ha, ni nama apa kata pengarang? kah kepala. Kah kepala. Dia bukan tak tahu benda itu betul betul, tapi kahfah kepala satu. Yang kedua sombong. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, dalam hadis Bukhari Muslim kan dikumpulkan satu satu satu kitab, jami ussair Bukhari Muslim. Kan. Dihimpun beberapa hadis yang apa ni uh, utama. Daripada hadis Bukhari Muslim kan. Nabi disebut tiga jenis manusia yang Allah la di akhirat besar kan. Yang antaranya kata-kata apa dia? A'ilul mustakbirul. Miskin tapi sombong. Oh, geram benar Allah kan. Aku nak sombong biarlah. Kaya. Pangkat tak bersuh mana. Ajak sokong Islam marah. Allah wa akbar. Kalau kita termenterib, mana sabah juga banyak kali. Walaupun tak mana sabah kan. Selama Islam dia, mana sabah menentang. Lah. Tapi s.a.w.a. kata dia, Nabi apa dia? kadang-kadang setengah hamba Allah ni pangkat tak beso mana pun. Tapi bersebut Islam dengan dia, ai heran tu. Tak padan dengan pangkat dia tu dengan kesombongan itu. Kadang-kadang tak padan dengan pemberian tu dengan kesombongan dia. Baru sekadar dapat 500, sokong sampai kat kambing dapat cerita. Ku nak sokong dia dapat 100 juta kan baru padan. Sebab gitulah kan dapat sikit pun dah yey-yey sangat. Apa lagi yang tak kenanya? Apa? Oh illaha illallah. Macam tak, tak tak tak tahu dia itu siapa. Nabi kata, a'ilun ah, mustakbirun dapat tak banyak mana pun. Tapi kenyataan dia tu mempertahankan kebatilan masya Allah. Sampai tak kenal kita siapa yang kita pertahankan. Sempat-sempat dia dapat dapat semangkuk tu, tahu semangkuk tu. Dah tak kenal diri dah. Dah tak tahu mana halal, mana haram dah. Tapi kata ini orang suci di mana di akhirat ayat bernama kita, la yang zulul ilaim. Allah takkan pandang mereka. Walau yuzakkhih, Allah takkan bersihkan mereka. <coughs> Wallahu maazabun ali, <coughs> Allah akan mengazab mereka. Kesombongan, kerah kepala. Yang ketiga, takut hilang harta benda. Dia kala aku ni sukar pakar payah. Dia tak, tak dapat tu, tak dapat ni, tak dapat projek tu. Tak risau. Sedangkan dia tahu. Dia tahu yang dia dapat berharam. Nah. Minggu lepas saya bertemu seorang senior engineer. Ustaz. Dia tunjuk surat. Ini nama-nama diminta kami ambil Ustaz. Lapan nama Ustaz kita kenal. Memang dia kata swindlers. Kerjanya ambil projek. Buat separuh tinggal. Minta lagi. Ada tu kiri perak katanya kan. Dapat itu projek. 6 juta gitu kan. Tanam cucuk-cucuk. Lepas tu hilang. Yang yang herannya. Dapat lagi projek baru. 2 juta pula di karyal. Ikut kaedahnya kata ni. Kalau dia tak siap projek ni. Yang dia tak dapat. Agaknya halal ke haram ni. Kalau kita go apa dia. Eh suka aku. Lepas saya cakap. Saya tanya. Orang nak buat projek ni. dia Model awal macam mana. Rupanya orang kata, Ustaz, setiap projek ni biasa dia akan dapat lekeh-lekeh 37% daripada seluruh kos. Maknanya kalau 10 juta berapa, dia pacak satu-dua tiang, dia balik. Kita buat sistem kita buat Dah tak buat, masuk projek, terbengkalai, ambil pula kontek terlain, dua kali 5 juga. Sebab tu duit kita tirih, bukan tirih, bocor. Bocor kenapa sistem begini? Dan orang yang tak tahu, nak dia macam mana duit ni hilang kan. Tapi kalau kita tahu sistem kita ni kan, itu benda yang menyebabkan kita bocor, tak habis-habis. Patut siap, tak siap. Sedangkan kau dah dibelanja kan. Ini cerita manusia yang tamak sebab itu. Kalau dia mempertahankan diri, dia yang tak betul, kan dia tamak dia. Setelah jelas akidah tu kat dia, dia pun akan kehilangan kemusliman dia. Dan ini kalau kita baca dalam surah Qaf, jelas kan. Bukti bahawa mereka ni hilang akidah, dia, Allah masuk na'aka al fi jahannam kullaka kaffarin 'anil man'il khair mu'tadim murib. Awak kata apa? Lempar kena neraka. Lemparkan kena neraka. Pertama siapa yang engkar. Yang kedua kerah kepala. Yang ketiga yang menghalang orang untuk sampai kepada kebaikan. Yang menghalang orang untuk sampai kepada kebaikan apa yang paling baik apa dia? Menghalang orang untuk mendapat hidayah. Mendapat Kebaikan daripada Allah. Pimpinan daripada Allah. Kita halang. Orang nak melaksanakan kebenaran, kita halang. Allah kata pergi lempoh dan bila semua ke neraka. Surah kaf. Sebab itu tak mengheran kenapa disebut oleh syait di sini. Memang ada nas. kan? Atau kalau mencari kemegahan palsu, ada orang pula nak megah kan? Nak jaga kemegahan daripada Tak Tapi nampak alim sangat. Entah sejak bila bina marak ni je. Haa. Dua orang sahabat bertemu. Dua-dua ni sama-sama ngaji pondok tu. Tapi seorang kekal dengan pondok dia, seorang lagi terseradung dekat. Akhirnya bertemu tak sangka. Dua-dua ni jadi usahawan. Tak sangka berjumpa, bincang mengenai projek. Bila order minum, rupanya dia dia order lain. Fresh orange dengan fresh kasbok dari tu. Kawan ni kata, "Eh, entah biar betul ni. Napa?" Sejak bila hantar melantak? Malah. Kita cih, cih, kalau kita bersama golongan korporat ni kena ha, kemegahan kalau nak bersama-sama dengan golongan ni kena, kena teguk lah datang ni kan. Baru nampak apa canggih. Kan. Ha. Bila minum tu berkilat, mata canggih tu. Kan. Ha. Lepas tu bila berjalan goyang. Lagi bagus. Saya satu hari terkejut je. Dia minta baca tahanis satu rumah VIP. Bersandung dekat lembari. Pada lembari tu harap ceraka tu. Haa. <laughs> Siapa tu berasa kata apa? Start. Apa pula anak semua mula ke apa ni kan? Start. Siapa? Ada orang lain yang kita pilih. Elok juga kan? Lepas tu. Start. Belakang, belakang. belakang. Lah, baru terharap apa ni. Ya? Saya kata beginilah. Oleh kerana nampak benda pun tak elok. Kami minta ejen untuk balik lah. Apa guna kita minta selamat? Setan di belakang kita je. Oh. Setan belakang kita bagi orang macam dia kan, dia rasa apa? Tak salah. Macam seorang tuan setiap menceritakan pada saya apa dia. Tapi Alhamdulillah Allah sayang dia. Di hujung usia Allah beri lebih puang untuk bertawabat. Dia menceritakan hidup dia kan. Pagi petang, siang malam dia kata. 100% British. Di rumah siap ada barak. Masih apa yang jenis ais yang bempat segi itu kan. Keletung, ketung. Zoom. Oh. Tapi Allah sayang, dia. Kan. agaknya apa ni amal dia yang Allah timbang untuk akhirnya Allah campakkan hidayah nak jaga kemegahan palsu kita bukan kira Allah suka tak suka yang penting kita ada masih ada kemegahan dan kita pertahankan dengan kemegahan dengan macam-macam cara yang depa akan menyebabkan hilangnya ke, apa ni hilangnya kemusliman dan akhir sekali kata dik pengarang bila dia lebih takut celaan manusia daripada kutukan Allah risau nanti apa orang kata di sini syiriknya Bukan apa Allah kata Apa orang Ingat tak surah Al-Ma'idah Bila cakap pasal murtad Apa Allah kata Allah sebut soal Murtad Allah ceritakan Punca kemurtadan ya? Baiklah Ya yang berkata Ya yang beriman Man <tuh> yartadda <-tuh> minkum Andini Hai orang beriman Seandainya kamu murtad Beragama Allah Tuan-tuan Sekiranya Allah sata Seandainya orang beriman Murtad mana apa Jangan main-main bukan maknalah beriman ni tak boleh murtad. Bukan bermaksud syahadah kita tak batal-batal Kalau tak dijaga dia boleh murtad. May yartadd minkum an-din. Fasaufa yatlah di sini Allah mula menerangkan punca kepada kemurtadan. Allah kata kalau kamu murtad, aku akan ambil orang lain. Kaum lain, umat lain. Yang mereka ni katlah apa? Pertama sekali yuhibbuhum wa yuhibbuna rupanya di atas sebab murtad hilang rasa cinta pada Allah kita lebih cinta kepada dunia kemegahan dah hilang Allah bukan lagi Allah sebab itu Allah wujud kata Allah aku ganti kaum lain yang tak murtad macam kamu akan beriman sebagaimana aku suka pertama mereka lebih cinta pada aku daripada yang nas selain lain apa dia kita bagi surah atau bah Allah kata kalau kamu silap susun cinta kamu ni kamu jadi fasik apa Allah kata gitu kan Surah atau bahagian. tu manusia macam mana? Sesungguhnya kecintaan manusia dengan cinta yang Allah nak. Yang kita cinta apa dia? Allah mula dengan apa? Ba'dhu uzu billahi minasy syaitanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum أموال اقترفتموها وتجارات تحشونك سدها ما مساكين ترضونها احب اليكم apakah ayah ayah kamu anak anak kamu isteri isteri kamu di beradik kamu saudara mara kamu ha, ini bab hubungan kemasyarakatan lazimnya kita akan meletakkan ini untuk kita sayangi dan cintai Kemudian kemana sebut jagaan kamu harta benda kamu rumah-rumah yang kamu sayang lapat. Allah kata ini ke? Ahabba ilaikum. Apakah mereka lebih mencintai yang ini? <coughs> yang lapan perkara ni Daripada aku, Rasul aku, dan perjuangan nak menegakkan risalah aku. Maknanya apa? Allah sebutkan cinta kita yang salah susun. Bukan salah mencintai Allah. Maknanya apa? Kalau kamu cinta bapak, kamu dengan mengepikan Allah itu maknanya. Sayang mak bapak ni ke Allah suruh. Oh, jangan silap faham pula. Ustaz ni mazhab mana pula ni? Kau satu hal pula orang. Maksud Allah cintai apa? Kalau kamu cinta pada mak bapak, kamu dia beradik, kamu lebih pada Allah, maknanya apa? Sampai Allah kata, kamu tak ikut kerana sayang ke ayah. Sampai Allah kata, kamu tak ikut kerana sayang bini. Ha, itu kan. Itu kan saya kata, minta, minta, minta. mesti mak sebut bini marah. Kan? Maksud jadi sini mak bini. Kalau sampai bini kata, bang, Abang tak usah ada beria-ria sangat. Hudah-udah lah itu. Wah, itu maknanya kena tu kan. Malaikat kategorannya, aku tengok dia ni kan. Kalau suami kata, nak bantu kawan. Nak ke mana abang? Ada hal sikit mana ni. Nak bincang pasal? Nak bincang pasal apa? Nak berimpun, nak mengejaukan keadaan. Contohlah contoh, contoh kan. Hijau-hijau ni apa bang? Eh, hijau ni kan ke, nak ke syurga kita ni. Maknanya apa? Kalau tujuan untuk Wajihadun Fisabi ni. Kita kena berjuang nah, untuk agama Allah ni kan. Itulah modal kita balik pada Allah. Kau tak berjuang lah apa hal? Tiga perkara ni saling berkaitan. Allah, Rasul dan perjuangan. Jadi kalau kita Kira-kira terkekalkan dengan apa yang hadir ke Kalau kamu masih kekal dengan lapan perkara, lebih kamu utamakan daripada aku, Rasulullah, aku dan jihad. Cinta kamu yang dah terbalik ni kan menyebabkan kamu akan jadi manusia fasih kepada Allah SWT. Mesti ni sebab sekalian selama hari ni apa dia? Selama hari ni banyak yang kita buat tanpa mengambil panduan daripada Quran. Sebab itu kadang-kadang kita banyak apa? Malu Allah. Malu Allah sebab bila orang kata, engkau aku tengok dia tu kan sejak-sejak apa saya aku tak, dengan ayah dia pun boleh tak apa dah. Walah masalah rapat tak rapat masalah apa? Ustazlah ya, tak marah ya, saya nak keluar kejap. Kau nak apa asyik keluar ya ke tayah? Ini untuk Islam ya. Islam, Islam, untuk ayah. Moga-moga perjuangan kita dapat tolong ayah sikit sekali besok. Jadi kena jelas. Jadi jangan sampai kita cakuk celaan. Anak engkau tu aku tengok, ah ha, dia kan. Sejak sama-sama dengan puak-puak apakah piah putih ni. Ah ha, dia boleh gitu kan. Habis nak, nak pakai pihak pula Putih salah, hitam salah, kelabu salah Ni bukan masalah kopiah Kopiah ni biasa lah kan Pakai apa pun Macam hari tu kan Bila kita pakai beja Melayu Yang paling sesuai ke apa Songkok Melayu tu lah kan ini ngam. Kalau pakai pihak putih tak ngam contoh kalau pakai beja Melayu Kena pakai ke pihak hitam baru. baru nampak macam pengan Tak mengaku pula Baru nampak cun kan tapi kalau pakai jubah, pakai kepala hitam, tak kena lah pula. Sebab itu benda ni bukan soal. kalernya, tapi, pribadi kita. Bukan hitam putihnya tak. Hitam putih tak ada apa-apa pun. Yang penting dalam ni apa dia. Dalam ni apa dia dan keluar tak sikap. Jadi kata diperangkan antara sebab yang membawa kepada. Hilangnya kemusliman ni apa ni. Sebab kita takut celahan. Laumatalaim. Barang kata kan. Mereka yang aku lantik yang baru ni, mereka tak herat dengan celaan. Kita pula kena celah kan takut. Bila dia celah dengan kawasan Allah, aku kena teruk lah. Dia celah kerana bersama Allah ni, kita rasa malu ke? Apa yang orang tak Nabi? Bahkan jasakkan kalau kita baca peristiwa al ifk. Bagaimana munafik cuba nak apa? Nak meruntuhkan kepimpinan. Sebab di antara cara kepimpinan munafik meruntuhkan Islam, benda? Dia create fitnah. Lepas kalau kita belajar sirah, rupanya fitnah paling, paling kuat yang akan menyebabkan kepimpinan runtuh, benda? Fitnah perempuan. Fitnah isteri. Lepas mereka dah nak Nabi tak boleh buat, dia pergi ke Aisyah kan? Dan kebetulannya dia pulang. Tuhan Allah izin. Untuk, untuk apa? Untuk mengajar kita kan? Dengan siapa? Safwan, sahabat Nabi itu kan? Sahabat yang mulia ni. Allah buat meninta apa? Untuk mengajar bahawa inilah pangan mereka. Dan Allah sengaja biarkan sekejap kan? Allah nak biarkan sekejap. Macam mana sikap orang Islam terhadap perkara ini kan? Dan bab ini kata di oleh sirah mantaranya al furi menyebut bahawa beberapa orang termakan dengan fitnah ni. Kau tahu tak? Ha kan? Aku dengar Isya. Isya mana? Isya lah. Hmm. Ada yang mengatakan... aku tak tahu yang aku tahu, tu aisah baik tu baik-baik je. Mati. Ini satu sikap. Siapa yang mengetuainya Zainab. Dia kata kau jangan nak memanjangkan. Tak pun tak tidak. Yang aku tahu aisah tu baik je. Akhirnya mati. Tak apa dah. ke... Nanti aku sampai ke pula. Kau tahu tak? Sambung pula. Yang menyambung nasib lidah digunting dah akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tengok apa? Ada orang digunting lidahkan. Gunting putih sambung putih. Nabi tanya siapa? Jibril. Itu mak kamu Muhammad itu sambung apa? Sambung fitnah. Kau tahu tak? Aku tak tahu. Aku nak bagi tahu ni. Aku bagi tahu lebih aku bagi tahu pula. Tambung lagi kan. Ujian untuk sahabat Nabi. Masa itu Aisyah habis hari mata nangis. Abu Bakar pula Abu kata Abu Bakal. Tak pernah ujian begini ada pada keluarga aku semasa jahiliah. Patut masa jahiliah berlaku kan. Tapi kita masa dah Islam ni pula datang ujian sehebat ini. Sabarlah Aisyah. Tuan sekiranya ini fitnah yang cukup hebat. Dan mereka yang beriman mereka tak takut sebab mereka tahu mereka. Mereka benar. Sebab itu Aisyah kata. Ayah aku tu aku benar. Akhirnya Allah turun kan? Pembenaran ni kan. Masa itu monafik kalau kabut dia. Ya? Dah dapat vitaminah kan, menafik mesti. Kadang -kadang, macam kat Malaysia lah, lebih kurang. Lah. Lebih kurang gitu, kan? hmm. Saman sana, saman sini, rupa-rupanya. <tuh> Sama beri saman, declare PPR Kelantan kan? tak ada apa-apa. Cepunya punyalah malu sahaja kan. Oh. Dan macam tu nak marah juga itu yang heran lah kan. Fitnah dia. tak datang kat peribadi berkenaan anak dia, isteri dia, yang dekat-dekat, semua. semua. Kan? Dan kita biasa takut dengan celakaan. Sebab tu kita betul akan balik susunan kecintaan kita. Saya tertarik abang oh, ini bila saya baca satu ruangan, gosip. oh Ustaz baca gosip juga ke? Bukan sebab minat ke gosip tu, berni-berni. Tajuk gosip tu. Tajuk dia apa? Celebrity biadab. Oh, saya dengar biadab ni cukup pantang kan? Mesti ada benda yang hebat ni. Celebrity ni biadab. Dia baca. Oh, hebat juga kan? Rupanya ada seorang celebrity. Dia hadir satu majlis. Rupanya majlis ni ada, dia ada protokol dia. Oh, protokol dia. Dan antara protokol. Kebetulan celebrity ni perempuan. Rupanya dalam protokol majlis lemon ni. Bila orang perempuan bawa handbag. Dia tak boleh letak atas riba. Dia letak celah kaki di bawah. Itu protokol bawa handbag dalam. Hati. Kata puak-puak saya lah kan. Handbag walaupun kita punya. Kita beli dengan duit kita. Tak boleh letak atas riba. Salah. Haram. Memang haram lah kot kan. So, siapa letak handbag atas riba. Hukumnya haram. Oh, yeah. oh ya protokolnya apa. Letak celah kaki di bawah. Tiba-tiba selebriti seorang masuk majlis. Duduk. Letak handbag sini siap pegang lagi. Oh, jadi orang nampak kata apa. Tak kerti duduk dalam majlis. Biadab umum, Letak handbag biadab. Hebat betul. Jadi keluarlah komen dalam Facebook, Twitter kan. Apa lagi? Gangster. Jadi wartawan pergi jumpa dengan selebriti. Kenapa yang you pun satu hal kan? Dah tahu protokolnya gitu. Yang buat macam tu pasal apa? Apa kata selebriti ni? Yang itu yang saya nak cerita Awak tahu tak apa dalam saya? Oh yang tu mahal ni. Awak tahu tak dalam saya tu apa? Dalam bag tu ada surah Yasin kan letak surah sini dekat bawah kaki saya. Yang tu saya tak ambil spring ni. Tapi yang sedihnya kan surah Yasin kita hormat isi Yasin kita tolak. Yang tu berat. Kita tak dengar apa yang Yasin kata, kita dengar apa Muhyiddin Yasin kata. Yang tu saya nak marahlah Yang duk hormat Yasin ni kepala dia pun togeil juga lagi. Yang itu berat. Tang hormat tu cantik dah tiba-tiba kita tak menselaraskan hormat Quran dengan menurut hukum yang itu tak menang. Dan bahawa kita tahu kan. boleh masuk je majlis, kita ada protokol. Maknanya protokol apa? Tata. Tata cara. Mengapa manusia hari ni kan. boleh majlis demo, Oh, silap sikit biadab. Bila mereka berada di bumi Allah. Ni kan, protokol siapa Di bumi Allah? Ni? Bumi ni Allah punya. Habis siapa yang menentukan protokol bumi ni? Habis kalau tak ikut protokol Allah ni, tak biadab ke pula? Tak ikut protokol demo, biadab. Tak ikut protokol Allah, tak biadab. Yang itu yang kita kadang-kadang pelik. Sebab biadab lain cepat kita nampak. Biadab kita hari-hari ni. Yang Allah sifatkan dengan apa? Sifat apa? Allah sifatkan dengan apa dalam quran Allah kata kamu tak habis-habis fasiknya, zalimnya, munafik. Ini sebab cetusan kebihan dapat. Yang Allah kecam dalam quran Jadi sahabat-sahabat sekalian, apakah hambun begitu sifat? Sehingga kata adik Syekh Syaltut, bila ada unsur-unsur begini, dibimbangi, walaupun kita masih dilihat Islam, hakikatnya kita tak layak dipanggil sebagai seorang Muslim. Dan ini amat mengerunkan. Tuan sekilan, bila tak dipanggil muslim, maknanya apa? Bila dah bila dah haram, maknanya apa? Bila bukan muslim, maknanya Lawan muslim tu. Dekat lagi tu, kita apa? Betul kata Allah dengan Quran kan? Sebab tu kata Allah, kita tak sedar kan? Kita ni kadang-kadang sedang dibawa ramah-ramah menuju ke neraka. Kata Allah. Allah kata mereka ni, kami jadikan mereka sebagai a'immah. Pemimpin-pemimpin. Yang menyeru kamu ke pintu neraka. Maknanya apa? Seruan mereka ni, ha, itu, itu lah Allah gunakan ajakkan mereka bukan nak bersama Islam, bukan nak bersama Allah, tapi bersama dengan faktor yang akan bawa kita ke neraka. Contoh, kalau sekalian, kalau kita lihat peringatan ataupun kupasan beberapa orang cendekiawan kita kan, siapa yang sebenarnya menghalang Islam diksanakan ke Malaysia? Pagi tadi subuh, saya pergi sebuah masjid besar. Apalagi, dalam tu ada apa? Dia punya nazi orang besar. Nama dia Datuk So-Inso. Saya sebut apa fakta dalam pejamaah tu, masa minum dia kata Ustaz cakap tu betul ke ni? Saya kata, tolong dapatkan buku, Datuk boleh? Datuk baca sendiri. Dia ingat kita cakap, dia suruh seronok. Kita takut, kita masuk neraka. Saya bagi semua buku lengkap. Penerbit semua lengkap. Beli buku dan baca. Kalau Datuk rasa tak setuju, so telefon saya, saya bila tanya. Pantang, benar, teguh heran. Apa kata cinta kawan ni? Ini, ini seorang selektif Islam yang diakui. Ilmu je kat Malaysia. Jangan jadi rujukan. Apa kata dia? Halangan perlembagaan. Halangan perlembagaan merupakan halangan paling utama menyebabkan undang-undang Islam tak dapat laksana kat Malaysia. Perlembagaan itu menghalang. Dan perlembagaan Malaysia kata beliau, tak pernah mengiktiraf undang-undang Islam. Dan mahkamah-mahkamah syarikat Malaysia ni, bukanlah mahkamah syariah dalam bentuk yang asal. Ia sebenarnya merupakan mahkamah syariah yang dibentuk oleh British. Untuk menguruskan hal-hal orang Islam pada masa British dan teruskan sampai kita. Dan jika tergabulah dikata beliau mahkamah syariah di Islam tidaklah, maka mahkamah syariah dalam acuan sekuler. Maknanya mahkamah untuk melaksanakan sistem sekuler, bukan Islam. Sebab itulah hukum Islam tak boleh buat. kecuali Islam itu dipindah, pelbagai antara dipindah. Jadi maknanya kita yang selama hari ini mempertahankan ni apa hukumnya pula? Mempertahankan sesuatu yang menghalang Islam, hukumnya apa? Dan mereka terus mengajak kita mau kita pertahankan. Eh, ni apa cerita? Tuan, saya kadang-kadang boleh tengok pada ayat ni kan. Ui, takut lagi. Betul. Pernah seorang ulama' nama dia Al-Munzir. Satu orang menangis. Dia kan menangis sampai anak bini penin. Dahlah ya. Dahlah nangis tu. Akhirnya tak berhenti nangis, minta panggil sahabat dia yang seguru. Dia panggil Pak Cik kamu ini, begini, panggil dia. Nasihatkan ayah dia berhenti nangis. Datang sahabat dia kan. Syekh dia kata, apa ni? Sampai anak istri dah risau kau menangis tak minta henti Detanya lelaki Imam Al-Muzhir, "Kata kamu tahu tak sebab apa aku nangis?" "Mana aku tahu?" Dia kata, "Aku sedang baca Quran, tiba-tiba aku bertemu dengan surah Az-Zumar ayat 47 ni. Apa Allah kata?" "Mereka akan melihat azab yang tak pernah mereka fikirkan." Lihat azab tak pernah fikir. Insya-Allah kita menteri Jadi kata Imam al muzir "Aku geruh dengan ayat ni." Maknanya kan, kita tak tahu macam mana azab. Mak segala azab yang kita boleh fikir, bukan itu lagi. Dan Allah memberikan kita sebahagia daripada gambaran azab. Itulah Al-Quran dengan cara yang juga mengerikan. Sebagian dia kata dalam surah Al-Waqiyah. Allah kata, kalau pun mereka aku beri minum Muhammad di neraka itu. Minuman apa dia? Nanah campur darah. Itu minuman ahli neraka. Ya Allah sebut dalam Al-Quran. Minuman lain tak tahu. Tapi dengan sebut nanah campur darah, dia kita yang bercakup lawyer kan. Dia tak pernah bisul tak? Tak pernah. Baguslah. Kalau di kampung lebih susun, nanah dia macam mana lebih susun? Kalau kita picit nanah tak agaknya boleh minum tak agak. Nak mudah, nak mudah faham kan. Nanah kita keluar bisun. Agaknya kalau kita bulan cawan. Minum Allah Akbar. Ip doya. Ish tak boleh cerita kan. Confirm. Tak sampai lagi ke bibir. Kita muntah. Campur darah. Hanyi. Busuk campur. Hanyi. Boleh kita bayangkan sindum. Dan kalau pun mereka akan beri makan Muhammad. Kata Allah. Mereka akan makan buah zakum ni saja. Buah dia katakan berduri dengan sangat tajam. Tentuan tuan, -tuan sekilan, Kita nak usah kata buah zakum. Cikit tulang melompat dah. Tak pada cikit tulang. Hebat betul orang sini. Semua tak kena belakang. Saya baru-baru ni masa raya-raya kan. Raya-raya tu. Ada kes satu hamba Allah. dirujuk rujuk kat raya lah. Rupanya ada demon ni makan-makan. Raya makan-makan laksa. Rupanya tulang laksa tu tak. Tak apa ni. Tak hancur baik kan. Ada yang terlepas. Jadi kawan ni makan. Sekat. Kata yang bawa, tak teruk Ustaz, saya kata saya ni bukan pakat tulang. Tak hati pun buat-buat ni. Saya buat tabib ni saya tak mengaji sangat tu. Sian Ustaz, tanyalah nak darah ni kan. Habis apa, apa makan tadi? Lalu setiap orang kata, kepal, nasi, telan, tak jalan Ustaz. Berapa kali tu buat, buatlah galak sikit. Dekat sepoyuk dah habis Ustaz. Macam mana nak nolong? Kan. Kita pun tak hati, tak mengaji buat ni kan. Jadi mahu tak mau saya teringat kes, saya teringat kes apa dia, Sa'in Al-Hudri kan. Dia tengah melakuk balik nak pergi ke Madinah, di tengah jalan berkemah nak berhenti tiba-tiba. Datang, datang Allah rupanya dia, dia merupakan anak buah kepada ketua kabilah. Ketua kabilah tengah apa? Tengah nazak. Sebab dipatuk di hula padang basi. Turunlah aku, aku lihat kamu ni baik-baik nampaknya, turunlah ubatkan ketua kami. Dan nazak sangatlah. Dia kata, ini, siapa ni so, siapa? Tiba-tiba sahabat terus tunjuk, ah, dia boleh. Boleh apa? Oh, kau pergi dah baik, baca dah apa, apa yang patut. Cuma saya kata, aku teringat Nabi kata apa? Hebatnya Al-Fatihah. Dia berkata, dia sekarang baca Al-Fatihah, ambil air baca siapa? Hilang. Hilang. Tapi yang baca itu Sain Al-Khudri lah kan? Kita Sain al kari, je. Saya so, tengok tu, saya kata, Ya Allah, apalah halkan kesihatan. Memang kesihatan dah biru lah kan? Dia menahan sakit kan? Saya pun, modal lain tak ada. Kita pun minta nasi, nasi juga lah kan? ambil nasi kebah kasih ha, ke setakat sepatah dua untuk gita jauh tu kita kita masih itulah manfaat bukan baca lebih kurang kita selawat cerita dia makan nasi ni lepas tu dia sulam ngandahi lepas tu tengoklah apa Allah kata kan dia bukan tahu kan dia makan lepas tu dia makan dia minum lepas tu dia, dia, dia tersedak tersedak keluar itulah boleh keluar ini aja ni in, ini je besar tak besar mana dia pun kan seksa aku seksa aku Perkataan apa? Seksa aku. Dia belok kat sini kan. Tulang tak sama. Lebih kurang setengah. Apa, satu, satu apa? Satu sentimeter. Setengah inci kan? Cukup tulang setengah inci tu mengazab dia untuk hampir-hampir sepaham hari lebih. Saya pun macam mana kalau zakum dia masuk dan lekat. Sebab itu kata Adik Al-Munzir. Aku cukup kerun. Bila Allah pula mengatakan. Kamu bahkan akan bertemu dengan azab yang tak pernah kamu fikir. Cuma saya mengatakan surat Az-Zumar ayat 47. Muslim itu semak sekiranya sebab itu sebagai soal Islam kita jangan meremehkan apa yang berkaitan, berkaitan dengan keislaman kita. Jangan sampai sudah sudah bersuap bu Allah tak panggil kita dengan Ya ayuh hal mukminu. Tapi kalau Allah panggil masuk kan kita tak dimasukkan di Allah. Jadi untuk kita masuk kita balik balik ke iftitah gitu Bila mungkin kita kan sebagai Muslim kekal kita sebagai Muslim mula dengan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alami. La syarika lahu. La syarika lahu. Babizalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Untuk kita kekal muslim, tolong jaga as-salah. Tolong jaga tata cara hidup. Nusuk mana-mana? Semua urusan hidup kita hendaklah berdasarkan... Bahkan hidup. kita Hidup apa? Hidup sebagai apa? Hidup sebagai apa sahaja. Sebagai isteri. Sebagai suami dan sebagainya. Pemimpin. Ketua. Apa sahaja. Hidup kita kena ikut silam. Mati konfok. dan semuanya ni lillah. Lillah maksud apa? Lillah. Lil? Lil Lil dengan agama Allah. Dengan syariat Allah. Dengan ketentuan Allah. La syarikalahu. Yang ni benda paling penting. Tidak ada sebarang kesyirikan dalam mencorakkan pribadi kita. Ni. Kita tak pakai mana-mana undang-undang lain. Mana-mana dasar lain. Mana-mana gagasan lain. Yang kita pakai, lillah. Dan tidak ada kesyirikan, tidak ada perkongsian. Bila Allah dah kata, kita tinggalkan yang lain. Selama hari ni tak tahu. Bila kita jumpa, rupanya ada dalam Quran benda ni. Ini cara yang betul. Bukan cara kita buat selama hari ni. Tinggalkan serta-merta. Ini sikap orang beriman. Dan dengan cara ini, kita baru boleh mengekalkan dakwaan kita bahawa kita masih seorang Muslim di sisi Allah SWT. Yang ini, terus terus jaga semua sungguh Sebab kita tak lama lagi akan berangkat ke akhirat. Untuk kita tak tahu kita mati bila. Maknanya apa? At any time, kita akan dijemput untuk menghadap Allah. Jadi pertahankan kemusliman kita itu sampai ke detik akhir kita menarik nafas kita. Moga-moga Allah pelihara kita daripada musibah yang menakutkan ini dan menempatkan kita bersama dengan para salihin was salihat dunia sampai akhirat wallahu ala. alam aku qul ka li hadza ustaz fadhil bi alaikum wa rahmatullahi